А може, сяде він тут над водою і дивитиметься на її безугавний рух і на основання тіней на дні під прозорою хвилею і на палання осіннього стамбульського сонця на лискучій поверхні моря. Може би він хотів стати таким чистим і незабрудненим, як ця вода. Але держава заливалась від усіль тяжкою каламуттю і душа його Відчував що далі гостріше, безсила змагатися, ставала каламутною так само, як ота велика слов'янська ріка, що змінювала причисті свої води під високим білградським берегом на глиняну скаламученість своєї нахабної притоки. Бруд завжди б'є в душу, в саме серце, і порятуватися від нього не змога. Взявши одне Втрачає щось іще, може й дорожче Що більше знайдеш, то більше втратиш Видобуваєшся на захмарну височинь Чи не для того, щоб болючіше відчути весь жах падіння Вже рік, як він має найвищу владу в своїй землі А влада лишалася для нього незбагненною і загадковою так само, як був загадковий він Султан для сторонніх очей Влада стомлювала І пригнічувала Від неї не змога було сховатися Спочити Нависала над ним як камінь Сидіти й ждати Поки розчавить не годилося Тому вимушений був Щось робити, діяти Пішов на Білоград І одразу досягнув успіху Якого не мав жоден з османів Чи вдовольнився цим? І чи пораділо його похмуре серце? Не вмів би відповісти навіть самому Аллахові. Невпевненість і розтривоженість виливав у поезіях, які не мав кому читати. Єдиний чоловік, з яким ділився усім, і Брагім, навіть він не міг збагнути розтривоженості, котрою сповнена була султанова душа. А що поезії без читача? Переписані найвправнішим каліграфом ляжуть на віки в султанській книгозбірні, так само, як диван покійного султана Селіма. Навіть жебруючі поети, які блукають по базарах з чорнильницями за поясом, готові за зажильвідно Акча переписати першому охочому свій найновіший вірш. Навіть вони, коли казати по щирості, щасливіші. За найпишніших султанів Приречених на загадкове мовчання Від якого немає рятунку Як заздрив Сулейман Розгромленому його батьком Перському шаху Ісмаїлу Поезії якого розлетілися Тисячоусто піснями Киселбашів А складав їх шах Під іменем поета Хатаї Мабуть так само В години самотності і утоми Від самогуття влади без надії на можливість спілкування з людьми як знати, коли б не розбив його війська султан Селім Залягли б ті вірші теж непорушно шахським диваном Але нещастя дало їм крила і розлетілися вони Тепер не збереш, не втримаєш, не заборониш, не понищиш Сила буває і в безсиллі він же володів силою незламною, довів це щойно всьому світові на берегах Дунаю. Але та сила була нездатна побороти розтривоженість його душі, незбагненну для нього самого. Він кинувся в чужу землю, у чужі простори, підкоряючись голосу предків і голосу тих просторів, і довго йому здавалося, що саме в цьому порятунок. Але згодом, уперто вдивляючись у могутню течію слоянських рік, Почув голос інший, жіночий чи дитячий. Той голос кликав його звідти, кликав з неба і на небо, Голос незнаний. Чув його коли-небудь, чи й не чув? Голос, як сум і щем у серці, Все б віддав за нього, За те, щоб наблизитися до нього на простягнення руки, На погляд, на віддих. А де його знайти? Простори німували Мовчали поруйновані спалені міста Мовчала сплюндрована земля Мовчали вбиті люди Порубані, посічені, задушені Живцем закопані в землю